Розділ 27 1. Один Хвилин за п'ять голова Ральфа зринула з-під старого схиленого дуба. Ральф одразу побачив Луїзу. Стоячи навколішках, вона дивилася на його звернене вгору обличчя крізь переплутаний клубок коріння. Він простягнув забруднену у кривавих патьоках руку, жінка міцно схопила її, підтримуючи Ральфа, поки той долав останні щаблі. Покручені корені, схожі радше на поперечене драбини. Ральф вибрався з-під дерева і ліг на спину, жадібно вдихаючи свіже повітря. Ніколи в житті повітря не здавалося таким смачним. Незважаючи ні на що, він був страшенно вдячний долі за повернену волю. «Ральфе, з тобою все гаразд!» Він обернув руку, поцілував долоню і поклав сережки на те місце, якого щойно торкалися його губи. «Так, це твоє...» Луїза здивовано розглядала їх, немов ніколи не бачила сережок. Ні цих, ні будь-яких інших. А тоді опустила в кишеню жакета. «Ти побачила їх у дзеркалі, адже так, Луїза?» «Так...» І тоді я розлютилася, але навряд чи була дуже здивована. Тому що ти знала? Здогадувалася. Можливо, відтоді, як побачила атрупаса у панамі Макговерна. Просто я тримала це знання у схованках мозку. Луїза уважно, мовби оцінюючи, дивилася на Ральфа. Не будемо зараз говорити про мої сережки. «Що сталося там, унизу? Як тобі вдалося вибратися?» Ральф злякався. Якщо вона занадто довго буде розглядати його, то довідається занадто багато. До того ж, якщо він ще хоч трохи так полежить, то вже не зможе поворухнутися. Величезний океанський лайнер утома розливався в ньому, тягнув на дно. Ральф звівся на ноги. Зараз він не міг дозволити собі потонути. Новини, що їх повідомили Небеса, були не такі погані, як він очікував, але все ж досить невтішні. Було вже близько шостої. Мешканці Дері, які не мали відношення до мітингу з приводу абортів, переважна більшість, відверто кажучи, сідали за стіл. Двері громадського центру Деррі вже відчинені. Вхід купається у світлі софітів, тележурналісти ведуть репортажі в живому ефірі про прибуття перших захисників права вибору, яким доводиться проходити повзде на Далтона і друзів життя, що люто розмахують гаслами. А неподалік хтось наспівує улюблену пісеньку Еда Діпно «Гей, гей, сьюзендей, скільки вбила ти дітей». Щоб вони з Луїзою не мусили зробити, зробити це необхідно впродовж наступних шістдесяти чи дев'яноста хвилин. Відлік часу почався. Ходімо, Луїза, треба поспішати. Ми повертаємося в громадський центр? Ні, не одразу. Спершу нам треба... Ральф зрозумів, що не може чекати закінчення того, що повинен сказати. Куди ж, на його думку, їм варто піти спочатку? У лікарню Дері? У червоне яблуко? До нього додому? Куди йти, якщо хочеш відшукати двійко доброзичливих, але далеко не всезнаючих бовдурів, які затягли тебе і твоїх найближчих друзів у світ болю і тривог? Чи цілком резонно це вони повинні відшукати тебе? Можливо, вони не хочуть розшукувати тебе, любий. Швидше за все, вони ховаються, уникаючи твого товариства. Ральфа, ти впевнений, що раптом він згадав про Розалі? І одразу все стало на свої місця. О, парк Луїза. Ми підемо в Строуфорд Парк, ось куди нам треба. Але по дорозі зробимо одну зупинку. Він повів Луїзу вздовж огорожі, і незабаром вони почули віддалені голоси. Війнуло смаженими хот-догами. Після смороду атропосового лігвища цей запах здався йому амброзією. А за хвилину вони вийшли на майданчик для пікніків, розташований поруч зі злітно-посадковою смугою номер 3 Дорен, стоячи в самому серці дивовижно красивої різнобарвної аури, спостерігав за приземленням спортивного літака. Позаду нього за столиком сиділи фейчепі на донвізі, перед ними лежала шахівниця. Стени Джорджина Ебер ліпили пиво, присмажуючи над маленьким вогнем сосиски для хот-догів, нанизані на спеціальні виделки. На мить Ральф застиг, мов укопаний, вражений їхньою красою, минущою, але потужною красою, що становила основу життя шорттаймерів. Йому пригадався рядок із пісні 25-літньої давнини. «Ми, мов, зоряний пил, ми золоті». Аура Доренса була зовсім іншою, казково іншою. Але навіть звичайна аура будь-кого з тих, що зібралися на майданчику, облищали, немов розсипи коштовного каміння. «Ральфе, ти бачиш, бачиш, які вони гарні?» «Так». Жаль, що вони цього не знають. Але чи це так? У світлі останніх подій Ральф не був упевнений у справедливості цього твердження. У нього зринула думка, хоча й неясне, але потужне інтуїтивне розуміння, що, можливо, справжня краса недоступна усвідомленню его, що вона, постійно розвиваючись, є радше існуванням, аніж об'єктом дотику і бачення. «Нума, роби свій хід», – мовив хтось. Ральф здригнувся, подумавши, що це звертаються до нього. Але виявилося, що це Фей розмовляє з Доном в візі. «Ти повільніший від черепахи». «Не заважай», – відповів Дон. «Я думаю». «Ти можеш думати хоч до кінця століття, але партія однаково закінчиться за шість ходів». Дон налив вина в паперовий стаканчик і підкотив очі. Я й не знав, що граю з Борисом Спаським, вигукнув він. Я вважав, що це всього лише старий Фейчепін. Вибачте, будь ласка. Та ти, як я бачу, бунтар, через шість ходів можеш розпочати професійну кар'єру за колотника. Бач, який розумний. Та тихше ви. різко обірвала їх Джорджина Еберлі. Що це було? Начебто щось вибухнуло? Цим була Луїза, яка запозичила трохи вібруючо зеленої аури Джорджини. Ральф, склавши праву долоню трубочкою, вдихнув яскраво-блакитний потік світла з аури Стена Еберлі. Він відчув, як потужна енергія наповнює кожну клітину його тіла, немов осередині ввімкнули флюоресцентну лампу. Але величезний, потопаючий лайнер, що був, по суті, багатомісячним безсонням, нікуди не подівся, намагаючись захопити Ральфа разом із собою на дно. Рішення також було. Ще не прийнято, всього лише відкладене. Стен оглянувся. Незалежно від того, скільки взяв Ральф від його аури, джерело й далі залишалося яскравим і насиченим. Очевидно, слова Клото і Лахесіса про бездонний резервуар енергії були правдою. «Так», – протягнув Стен. «Я теж щось чув». «А я ні», – втрутився Фей. «Іще пак, ти ж лухий мовпень», – відрізав Стен. «Можеш хоч хвилинку помовчати. Навряд чи вибухнула ємність із пальним, бо не видно ні диму, ні вогню». І це точно не Дон пустив гази, бо з дерев замертво не падають білки. Мабуть, відбувся зворотній спалах одного з наливних танкерів. Не хвилюйся, Люба. «Погляньте на старого Дора», – мовив Фей. Усі повернулися до усміхненого Доренса, який привітно махав рукою у бік Гаррі Савиню. «Кого ти там бачиш, приятелю?» – усміхнувшись, поцікавився Дон Візі. «Ральфа і Луїзо!» Сяючи посмішкою, відповів Доренс. «Я бачу Ральфа і Луїзо. Вони щойно вибралися з-під старого поваленого дуба. Ото!» – мовив Стен. Він приклав долоні козирком до очей, потім указав просто на них. Ральф був шокований, поки не зрозумів, що Стен просто показує у бік, куди дивиться Доренс. «Погляньте, но, за ними йде сам Глен Міллер!» «Краса!» Джорджина спробувала штовхнути чоловіка ліктем у бік, але Стен, посміхаючись, ухилився від Стусана. «Привіт, Ральфе! Привіт, Луїза!» «Доренса, ми вирушаємо в Строуфорд-парк. Чи правильно ми чинимо?» Доренс, щасливо посміхаючись. «Не знаю. Тепер це справи лонгтаймерів. Я не втручаюся!» Скоро я піду додому і почитаю Волта Вітмена. Сьогодні буде вітряна ніч, а Вітмен особливо гарний, коли вітер, Луїза, несамовито. Доренсе, допоможи нам. Посмішка Доренса розтанула. Старий невиразно глянув на неї. Не можу, це не в моїх силах. «Усе, що можна зробити, повинні зробити ви з Ральфом». «Так», – мовила Джорджина. «Ненавиджу, коли він дивиться ось так. Майже віриш, що він справді когось бачить». Вона знову заходилася присмажувати сосиску, обертаючи її на довгій виделці. «До речі, хто-небудь бачив Ральфа і Луїзу?» «Ні». Вони зникли в одному з мотелів на узбережжі з ящиком пива і пляшечкою туалетної мульції «Джунсонс Бебі», – пожартував Стен. Величезною пляшечкою. Я вже казав про це вчора. Але ж ти паскудник! Джорджина цього разу поцілила ліктем чоловікові в бік. Ральф Доренса, невже ти нічим не можеш нам допомогти? Хоча б сказати, чи на правильному ми шляху. Ральфові на мить здалося, що Доренс ось ось відповість, але тут над головою почулося гудіння літака, що йшов на посадку, і старий подивився туди. На його обличчі знову з'явилася безтурботна посмішка. Погляньте. вигукнув він. Яка краса! Це жовтий птах! І подибав до огорожі весь поглинутий видовищем приземлення жовтого літака. Ральф взяв Луїзу за руку і спробував посміхнутися. Зробити це було вкрай важко. Ніколи в житті він не відчував такого страху і розгубленості. Але в спробу Ральф вклав усю свою старанність. Ходімо, Люба. 2 коли вони з Луїзою йшли вздовж покинутої залізничної колії, що спосіб їхнього пересування радше схожий на ковзання, ніж на ходьбу. Тепер вони теж ковзали до Строуфорд-парку. І це ковзання було більш швидким і відчутним, немов їх несла на собі невидима стрічка транспортера. Експериментуючи, Ральф зупинився. Однак будинки і вітрини магазинів і далі повільно пропливали мимо. Він глянув на свої ноги. Так, вони не рухалися. Здавалося, рухається тротуар, а не він. Одягнений у костюм трійку і незмінних окулярах з'явився пан Даген, голова відділення кредитної трастової компанії. Як завжди, він здався Ральфові єдиним в історії людства гомосапіенс, який народився без дірочки в сраці. Можливо, негативне ставлення до нього було спричинене тим, що одного разу пан Даген відмовився видати Ральфові позику. Аура пана Даггена була нудного, казенно-сірого кольору лікарняного коридора, що зовсім не здивувало Ральфа. Він пройшов крізь банкіра, але той навіть не поморщився. Ральфа розвеселила ця пригода, однак, глянувши на Луїзу, він моментально став серйозним. Занепокоєння читалося на її обличчі. Здавалося, ось-ось полються питання, що крутяться в неї на язиці. Питання, відповідей на які він не знав. Вони наблизилися до Строуфорд-парку. Раптом загорілися вуличні ліхтарі. На майданчику для Ігор, неподалік якого він, МакГоверн і Луїза частенько спостерігали за витівками дітей, майже нікого не було. На Гойдалці сиділи двоє підлітків, вони корили і перемовлялися. А мами, що гуляють тут у Дені з дітьми, вже давно вдома. Ральф подумав про МакГоверна, про його невпинну патологічну балакучість, про вічні скарги з приводу старіння. Як вони пригнічували при першій зустрічі, і як тепер їх не вистачає. Про те, як ці особливості його характеру здавалися навіть приємними через цинічне мислення, а водночас несподівані імпульсивні акти доброти. І його пройняв нестерпний сум. Звичайно, шорт-таймери можуть бути зоряним пилом і навіть золотим, але коли вони вмирають, то зникають і матері, що гуляють з дітьми на цьому майданчику в теплу сонячну погоду. «Ральфе, навіщо ми сюди прийшли? Саван завис над громадським центром, а не над Строуфорд-парком». Ральф підвів Луїзу до лавки, на якій стільки віків тому він помітив її. Вона плакала після сварки із сином і невісткою, і гірко оплакувала втрату сережок. Біля підніжжя пагорба в сутінках, що згущувалися, біліли дві туалетні кабінки. Ральф заплющив очі. «Я божеволію, подумав він. «Я чудо до божевілля на швидкісному поїзді. Кого ж обрати, леді?» «Чи тигра?» «Ральфе, потрібно щось робити! Ці життя... тисячі життів!» У тьмяному мерехтінні широко розплющених очей Луїза Ральф побачив, як хтось виходить із червоного яблука. Фігура в ольветових штанах і бейсбольній кепці. Незабаром станеться непоправне. Не бажаючи бачити цього, Ральф відкрив очі і глянув на жінку, що сиділа поруч. «Кожне життя важливе, Луїзо, кожне життя!» Він не знав, що саме вона вичитала в його аурі, але це вжахнуло її. «Що сталося там, коли я пішла? Що він зробив чи сказав? Розкажи мені, Ральфе, розкажи!» «То що ж обрати? Себе чи багатьох? Леді чи тигра?» Якщо він не вирішить якомога швидше, можливість вибору вислизне в нього з рук. Час збігає. Отже, що? Що? Нічого. Або й те, й інше. Хрипло вимовив він, не усвідомлюючи, що говорить у голос на кількох рівнях одночасно. Я не хочу вибирати. Не хочу. Ти мене чуєш? Ральф підхопився з лавочки, дико озираючись довкола. «Ти мене чуєш?» – крикнув він. «Я відкидаю вибір. Або обоє, або ніхто». На одній з алеї жебрак, що рився в сміттєвому бачку в пошуках пляшок, оглянувся на Ральфа, а тоді кинувся на Він побачив людину у вогні. «Ральфе, у чому справа? У кому? У мені?» «У тобі? Бо якщо справа в мені, я не хочу!» Ральф глибоко вдихнув, вирівнюючи подих. Потім притулився лобом до лоба Луїзи і, дивлячись їй в очі, мовив. «Луїза, справа не в тобі і не в мені. Якби це стосувалося лише нас, я зробив би вибір. Але це не так. І я більше не збираюся бути пішаком!» Він відпустив жінку і ступив крок у бік. Аура Ральфа палала з такою силою, що Луїза затулила долоною очі, немов він якимсь чином вибухнув. А коли він заговорив, то в її голові цей голос пролунав дужче від грому. Клото! Лахесісе! Придіть до мене! Негайно! 3. Ральф, вступивши кілька кроків, завмерне зводяче очей з підніжжя пагорба. Двоє підлітків, що сиділи на Гойдалці, дивилися на нього з однаковим виразом здивованого переляку. Вони підхопилися і, кинувши запалені сигарети, побігли до вогнів від Жемстріт, немов двійко сполоханих диких холенів. Квото! Лахесісе! Ральф горів, як електрична дуга. І раптово вся сила, наче вода, вибігла з ніглу Їзи. Похитнувшись, вона сіла на лавку. У голові шуміло, серце переповнив жах, а найдужче доймало крайнє виснаження. Ральфові воно уявлялося потопаючим лайнером, Луїза ж відчула в тому, як глибоку яму, навколо якої її змушували ходити все вущою спіраллю, і рано чи пізно вона туди впаде. Клото, Лахесісе, даю останній шанс, я не жартую. Якусь мить нічого не відбувалося. Потім обидвоє дверця туалету біля підніжжя пагорба скрипнули в унісон. Клото вийшов з кабіни з табличкою «Чоловічий», «Лахесіс» із кабіни з позначкою «Жіночий». Їхні аури, золотаво-зелені, мов літні бабки, блискали в попелястому світлі призахідного сонця. Вони рухалися назустріч одне одному, поки їхні аури не злилися, а потім, майже торкаючись, затягнутими в біле плечима, Клото і Лахесіс почали підніматися на пагорб. Вони нагадували двійко переляканих дітей. Ральф повернувся до Луїзи. Аура його й далі горіла. «Побудь тут». «Добре, Ральфе». Почекавши, поки Ральф зійде до середини пагорба, Луїза зібрала всю свою мужність і кинула вслід. «Але якщо ти відмовишся зупинити Еда, це зроблю я! Май на увазі!» Звичайно, вона спробує. І серце його відгукнулося на хоробрість жінки, Але вона не знала того, що відомо йому. Не бачила того, що побачив він. Ще раз оглянувшись, Ральф рушив до двох лисих лікарів-карликів, які дивилися на нього розуміючими, переляканими очима. Чотири. Лахесіс, нервово. «Ми не обманювали тебе, ні!» Клото, ще більш нервово, якщо таке можливо. «Діпно вже в дорозі, ти повинен зупинити його, Ральфе, повинен бодай спробувати!» «Річ у тім, що я нікому нічого не винен, і вираз ваших облич якраз і підтверджує це», – подумав Ральф. Він повернувся до Лахесіса і відзначив, що Карлик ухилився від його погляду, опустивши долу темні очі без зіниць. «Невже? На лікарняному даху ви переконували нас триматися подалі від Еда, пане Ел. Ви були доволі наполегливі». Лахесіс, нервово потираючи долоні. «Я... як би це сказати? Ми теж можемо помилятися. Тоді ми були неправі». Але Ральф знав, що неправі – не найкраще визначення. Самообман здавався більш адекватним. Ральфу хотілося влаштувати їм прочухана, точніше кажучи, скандал за те, що вони втягли в його в цю безпросвітну авантюру. Але він зрозумів, що не може зробити цього. Бо згідно зі старим Дором, навіть їхній самообман слугував визначеності. Принагідна мандрівка Гайрідж із якихось причин все ж таки не була побічною. Ральф не знав, як або чому так було, але мав намір з'ясувати це, якщо з'ясування взагалі можливе. «Поки що забудьмо про це, панове, і поговоримо про причини того, що відбувається». «Якщо наша допомога таки потрібна, вам краще чесно все розповісти». Злякано перезирнувшись, вони звернулися до Ральфа. Лахесіс. «Ральфе, ти сумніваєшся, що всі ці люди справді можуть померти? Якщо так, то...» «Ні, але я втомився від того, що нами постійно маніпулюють. Адже ви й оком не змигнете, якщо десь має статися землетрус, який слугує цілям визначеності». «Що ж такого особливого в цій ситуації? Поясніть!» Клото. «Не ми встановлюємо правила. Ми вважали, що тобі це зрозуміло!» Раль зітхнув. «Ви знову хитруєте і лише втрачаєте ваш час!» Клото напружено. «Добре. Можливо, картина, як ми її собі уявляємо, не цілком чітка. Але часу було обмаль, до того ж ми боялися!» Але ти мусиш розуміти, не беручи до уваги все інше, що ці всі люди загинуть, якщо ви не зупините Еда Діпна. Досить говорити про всіх Наразі мене цікавить лише одне життя Те, що належить визначеності Або може бути передане в інші руки лише тому, що на сцені з'явиться якийсь мерзотник, що не має певного місця в ієрархії життя Потвора з послабленими шурупами в голові, літаком повним вибухівки Кого, на вашу думку, ви не можете віддати випадковості? Кого? Дей? С'юзен Дей? Лахесіс. Ні, С'юзен і так частина випадковості. Нас хвилює зовсім не вона. Тоді хто? Клото і Лахесіс знову переглянулися. Клото ледь помітно кивнув, потім обидва знову обернулися до Ральфа. І знову Лахесіс викинув уперед два пальці правої руки, утворюючи повичаче віяло світла. Цього разу Ральф побачив не МакГоверна, а маленького хлопчика зі світлими кучериками і серпоподібним шрамом на перенісі. Ральф одразу ж упізнав його, малюк, якого він вивів із матір'ю із підвалу Гайріч, хлопчик, який назвав їх з Луїзою ангелами. «І дитина поведе їх», – здивовано подумав Ральф. «О, Боже!» Він недовірливо глянув на Клото і Лахесіса. «Невже все це затіяно заради одного єдиного маленького хлопчика?» Він гадав, що почне тривалу промову, але відповідь Клото виявилася напрочуд простою. «Так, Ральфа!» – Лахесіс. Зараз він перебуває у громадському центрі. Менш ніж годину тому його матері, яку разом із іншими ви врятували сьогодні вранці у Гайріч, зателефонувала нянька і повідомила, що вона сильно порізалася осколком скла і тому не зможе догледіти за дитиною ввечері. Було вже пізно шукати доглядальницю, а жінка так мріяла побачити Сьюзен Потиснути їй руку, а якщо вдасться то й обійняти... «Міздей стала її кумиром». Ральф, пригадавши синці, що сходили з обличчя жінки, подумав, що цілком розуміє її почуття. Але зрозумів він і дещо інше. Нянька порізала руку не випадково. Щось вирішило відправити малюка з ляними кучериками і почервонілими від диму очима в громадський центр». І для цього воно готове гори звернути. І жінка взяла його з собою не тому, що вона погана мати. Просто вона на рівні з усіма підвладна людським слабкостям. Їй не хотілося впустити єдину можливість побачити Сьюзен Дей. Ото й усе. Ні, не все, подумав Ральф. Вона взяла маля з собою також тому, що після смерті Пікерінга його божевільних приятелів вважала відвідування мітингу цілком безпечним. Мабуть, вона думала, що найгірше вже позаду, і що блискавка не вціляє двічі в одне і те ж місце. Ральф дивився на віджем стріт, але тепер повернувся до клото Лахесіса. «Ви впевнені, що він там?» Клото. «Так, сидить на балконі з північного боку поруч зі своєю матір'ю і розглядає книжку «Казок». Тебе не дивує те, що одна з «Казок» зветься «П'ятсот капелюхів» Бартолом'ю Кабінса?» Ральф похитав головою. Зараз його вже ніщо не могло здивувати. Лахесіс «Літак дібно вріжеться якраз у північну частину будинку громадського центру». Дитина помре, якщо нічого не зробити. Але цього не можна допустити. Цей хлопчик не повинен умерти завчасно. 5. Лахесіс із надією дивився на Ральфа. Екран зеленого світла зник між його пальцями. «Досить розмов, Ральфе. Еду дуже у повітрі, менш ніж за півтори сотні кілометрів звідси. Ще трохи, і буде пізно зупиняти його». Слова Лахесіса розізлили Ральфа, але він стримався. Саме цього карлики й хочуть від нього. Вони хочуть, щоб вони з Луїзою обоє оскаженіли. «А я кажу, що все це не має ніякого значення, поки я не зрозумію, у чому справа». Не дозволю збити себе з пантелику, Клото. Тоді слухай. Час від часу у світі народжується людина, чоловік або жінка, чиє життя важливе не тільки для нього чи для неї, і навіть не лише для всіх на світі шортаймерів, але значення якої перебутні для багатьох рівнів, розташованих над і під світом шортаймерів. «Це великі люди, і їх життя завжди слугує визначеностю. Якщо їх забирають занадто швидко, все змінюється, втрачається рівновага. Можеш собі уявити, наскільки б іншим був світ, якби Гітлер у дитинстві втонувуванній? Ти можеш бути впевнений у тому, що в такому випадку світ змінився б на краще, але запевняю тебе, що тоді світ взагалі перестав би існувати». Припустімо, Вінстон Черчилль помер би від харчового отруєння, так і не ставши прем'єр-міністром. Припустімо, імператор Октавіан Август народився б мертвим, задушений поповиною. А особистість, яку ми просимо врятувати, ще більш важлива, ніж усі названі разом узяті. Чорт забирай, ми з Луїзою вже раз врятували цю дитину. Невже питання її повернення визначеності не розв'язалося? Лахесіс. Так, але йому загрожує Ед Діпно, тому що Ед не має чіткого відношення ні до визначеності, ні до випадковості. З-поміж усіх людей на землі лише Діпно може зашкодити цьому малому до того, як проб'є його час. Якщо Діпно зазнає невдачі, хлопчик буде в безпеці. Він спокійно дочекається свого часу, а потім з'явиться на сцені, виконавши коротку, але надзвичайно важливу роль. Виходить, одне життя відіграє величезну роль. Лахесіс. Так, якщо дитина вмре, звалиться вежа всього існування, а значення такої події поза вашим розумінням, утім, як і нашим. Ральф задивився на носаки своїх черевиків. Голова налилася свинцем. Яка іронія чулася в усьому цьому. Атропос накрутив Еда, розвинувши в ньому комплекс Месії, який став, можливо, побічним продуктом непевного становища цього чоловіка. Ед не розумів і не повірив би, навіть якби хтось йому сказав це, що Атропос із босами з вищих рівнів мають намір використати його не як рятівника, а як вбивцю Месії. Ральв глянув на стривожені обличчя обох лисих лікарів-карликів. Добре, не знаю, як я зможу зупинити Еда, але спробую. Клото й Лахесіс перезирнулися, і на їхніх обличчях розцвіла широка і дуже людяна посмішка, що означала полегшення. Ральф застережливо підняв палець. Почекайте, ви не дослухали до кінця. Посмішки зблякли. Я хочу від вас дещо навзаєм одне життя. Замість життя чотирирічного хлопчика я прошу. 6. Луїза не розчула закінчення фрази. Ральф перейшов на шепіт, але серце її впало, коли жінка побачила, як захитали головами Клото й Лахесис. Лахесис «Розумію, твоє горе. Звичайно, Атропос може виконати свою обіцянку, але все ж ти повинен розуміти, що це життя не таке важливе, як…» «Ральф, я вважаю інакше. Для мене воно так само важливе. Ви повинні зрозуміти, що для мене обидва ці життя рівноцінні». Луїза не чула, що говорив Ральф, однак голос Клото був голосний і чіткий. Від розпачу той мало не кричав. Це різні речі. Життя цього хлопчика зовсім інша справа. Тепер вона почула, як Ральф із безстрашною незаперечною логікою, яка нагадувала Луїзі її батька, мовив: Усі життя різні, усі вони безцінні. Звичайно, це лише моя короткозора думка шортаймера, але вам доведеться змиритися, тому що зараз балом правлю я. Умови такі. Життя для вас, життя для мене. Вам залишається лише пообіцяти, і угоду укладено. Лахесіс. Ральф, будь ласка, зрозумій, прошу тебе, ми не маємо права. Момент тиші. Потім Ральф заговорив м'яко, хоча й голосно. Однак це було останнє, що вловила Луїза з розмови. «Між неможливо, і не маємо права, пролягає ціла прірва, хіба не так?» Клото щось відповів, але Луї вловила лише уривок фрази. «Угода можлива!» Лахесіс люто захитав головою. Ральф заперечив, а Лахесіс відповів похмурим жестом, імітуючи рух ножиць. Дивно, але на це Ральф розсміявся і кивнув. Клото поклав руку на плече свого колеги, щось доводячи, перш ніж обернувся до Ральфа. Луїза щепила руки, донестями бажаючи, щоб вони дійшли згоди. Будь-якої. Лише б це втримало Еда діпно від обивства тисяч людей. Раптом схил пагорба освітився білим сяйвом. Спершу Луїзі здалося, ніби світло лється з неба. Але тільки тому, що міфи і релігія навчили жінку вважати небо єдиним джерелом надприродного. Насправді ж, здавалося, мов би, світло виходило звідусіль. Його випромінювали дерева, небо, земля, навіть вона сама сяяла. Потім почувся голос. Точніше, голос. Він вимовив лише три слова, але вони дзвоном віддалися в голові Луїзи. «Хай буде так!» Вона побачила, як Клото, личко якого перетворилося в зліпок побожного жаху, поліз у задню кишеню і дістав звідті ножиці. Він покрутив їх у руці, мало не впустивши. Луїза відчула щирий жаль до знервованого чоловічка. Потім Клото, взявши ножиці обидвома руками, розкрив леза. І знову три слова. «Хай буде так!» Цього разу позаду них спалахнуло так яскраво, що на мить Луїзі здалося, наче вона осліпла. Вона притиснула долоні до очей, але побачила останньої миті, як світло сконцентрувалося на ножицях, перетворюючи їх на дві схрещені блискавки. І не було куди заховатися від цього світла. Воно перетворило її повіки й руки, що прикривали очі на прозоре скло. Сяйво, немов рентгенівські промені освітило її плоть. Звідкись іздалеку почувся крик, він підозріло нагадував голос Луїзи Чес. «Вимкни! Господи, погаси світло, доки воно не вбило мене!» Нарешті, коли їй вже здавалося, що вона більше не витримає, світло почало втрачати яскравість і сліпучість. Сяйво зникло, крім залишкового зображення, що плаває серед нової темряви у фантомному образі ножиць, і Луїза повільно розплющила очі. Якусь мить вона бачила лише палаючий синій хрест і подумала, що насправді сліпне. Потім немов фотографія почав проявлятися світ. Вона побачила Ральфа Клотойла Лахесіса, що впускали руки і в сліпому подиві оглядалися довкола. Лахесіс дивився на ножиці в руках свого колеги так, немов ніколи раніше не бачив їх, і Луїза готова була побитися об заклад, що він справді ніколи не бачив їх такими. Леза і далі сяяли, випромінюючи надприродне, казкове світіння вологими краплями. Лахесіс Ральфе, це був... Луїза не розчула продовження, але голос Лахесіса скидався на тон звичайного селянина, який відчинив двері своєї халупи і виявив, що перед його порогом стоїть сам Папа Римський в оточенні прочани свити. Клото все ще не відводив очей від лез. Ральф теж довго дивився на ножиці, але нарешті перевів погляд на лисих лікарів. «Ральф, а ти біль!» Лахесіс, немов людина, що отямилася після глибокого сну. Так, не протриває довго, але агонія буде жахливою. Передумай, Ральфе. Несподівано Луїза злякалася сяючих ножиць. Вона хотіла крикнути Ральфові, щоб він не думав про своє. Вона хотіла крикнути Ральфові, щоб він не думав про своє, а лише віддав їм їхнє життя, їхнього маленького хлопчика. Вона хотіла попросити його виконати що завгодно, аби тільки вони сховали ці жахливі ножиці. Але з її губи, з її мозку не вирвалося ні єдиного слова. Ральф Найменше. Просто хотів знати, чого очікувати. Клото Готовий? Мабуть... Скажи їм Ральфе, подумки попросила Луїза. Скажи їм ні. Ральф. Готовий. Лахесіс. Розумієш, час і ціну!» Ральф, втрачаючи терпіння. Так, так, чи не можна просто. Клото, урочисто. Добре, Ральфе, хай буде так. Лахесіс обійняв Ральфа за плечі, він і Клото повели його трохи далі до того місця, звідки дітвора взимку спускалася на санках. Там був невеликий рівний майданчик, не більший від сцени в нічному кабаре. Коли вони пішли туди, Лахесіс зупинив Ральфа і повернув його обличчям до себе й клото. Раптом Луїзі схотілося зажмуритись, але вона не могла навіть поворухнутися. Вона лише дивилася, сподіваючись на те, що Ральф знає, що робить. Клото щось пробурмотів. Ральф кивнувши, зняв светер МакГоверна, акуратно згорнув його і поклав на навпали листя. Коли він випрямився, Клото, взявши Ральфа за прави зап'ястя, витягнув його руку вперед. Потім він кивнув Лахесісу. Той розстебнув гудзик манжети і трьома швидкими рухами засукав рука в сорочки Ральфа по лікоть. Після цього Клото повернув руку Ральфа долоною вгору. Блакитні вени рельєфно виділялися під шкірою, освітлювані ніжним світінням аури. Усе було до жаху знайоме Луїзі. Саме так у телевиставах трактували підготовку пацієнтів до операції. Але тепер усе відбувалося не по телевізору. Лахесі, сподавшись уперед, знову заговорив. Хоча Луїза нічого не чула, вона розуміла. Лахесіс попереджає Ральфа, що це його останній шанс. Ральф кивнув, і хоча з його аури Луїза зрозуміла, що він боїться того, що має статися, все-таки йому якимсь чином вдалося посміхнутися. Ральф обернувся до Клото і заговорив. Здавалося, він не шукає в них розради, а радше сам утішає. Клото спробував посміхнутися у відповідь, але йому це не вдалося. Лахесіс узяв Ральфа за зап'ястя. Радше, щоб угамувати тремтіння, принаймні так здалося Луїзі, ніж удержати руку нерухомою. Він нагадував Луїзі медсестру, що підійшла до пацієнта, якому має зробити болючу маніпуляцію. Лахесіс злякано глянув на свого партнера і кивнув. Клото кивнув у відповідь, зітхнув і схилився над рукою Ральфа з виступаючими у м'якому світінні аури блакитними венами. Він завмер на мить, потім розкрив ще липеножець, за допомогою яких він і його друг відокремлювали життя від смерті. 7. Луїза підвелася похитуючись. Їй так хотілося перебороти той параліч, що сковував її, крикнути Ральфові, благаючи його зупинитися, сказати, що він не знає, що вони збираються зробити з ним. Але він знав. Це проявлялося в мертвотній блідості його обличчя, у напівприкритих повіках, у болісно стиснутих губах. Але найбільше у червоних і чорних цятках, які метеорами проносяться по його аурі. І в самій аурі, що стиснулася, перетворившись на щільну блакитну мушлю. Ральф кивнув Клото, і той опустив вістря ножиць, доки вони не торкнулися тильної частини згину ліктя. Спершу шкіра лише вгнулася, утворюючи заглибину, в якій відтак з'явився темний пухерець крові. Леза сковзнули в цей пухерець. Коли Клото стиснув пальці, зводячи разом гострі леза ножиць, шкіра у бабич поздовжнього розрізу розійшлася, як несподівано стріском відкриваються жалюзі. Підшкірний шар у яскравому блакитному світінні ральфової аури поблискував, немов підталий лід. Лехесіць міцніше обхопив зап'ястя Ральфа, хоча, наскільки могла судити Луїза, Ральф навіть інстинктивно не стиснув кулак, а лише схилив голову і змахнув долоною лівої руки, немов людина, що віддає салют темній силі. Вона бачила, як на шиї Ральфа здулися жили. Він не видав жодного звуку. Тепер, коли, власне кажучи, й почалася його справа, Клото діяв зі швидкістю, яка здавалася жорстокою, але й милосердною водночас. Він блискавично зробив розріз від ліктьового згину до зап'ястя, користуючись ножицями як людина, що розкриває щільно запечатану посилку. Зсередини рука Ральфа нагадувала бік м'ясної туші в розрізі. Кров збігала струмками, а при кожному розрізі вен або артерії виривався яскраво червоний фонтан. Незабаром білі халати двох карликів покрилися кривавими краплями, через що вони ще більше стали схожі на лікарів. Коли Леза нарешті розпороли браслети Фортуни на зап'ясті Ральфа, операція зайняла не більше трьох секунд, хоча Луїзі здавалося, що минула ціла вічність. Клото передав заюшені кров'ю ножиці Лахесісу. По руці Ральфа від ліктя до зап'ястя немов пролягала глибока проорана борозна. Клото стиснув пальцями цю борозну в початковій точці, і Луїза подумала, «А тепер другий підніме із землі светр і скористається ним як турнікетом». Але Лахесіс лише тримав ножиці і дивився. Ще мить кров лилася крізь пальці Клото, потім зупинилася. Він повільно провів долоною вниз по руці Ральфа, і плоч, що з'являлася з-під його пальців, була цілою, хоча й виднівся рубець від рани, що зажила. Луїзо? Луїзо? Голос виходив не з її голови, як не чувся він і від підніжжя пагорба. Голос звучав позаду, м'який голос прохальний. Атропос? Ні, навряд. Вона подивилася вниз і побачила зелене світло, що строміло навколо неї. Воно пробивалося променями в щілинки між її руками і тілом, між її ногами, навіть між пальцями. Світло відкидало вперед її тінь, витонку, дивно зігнуту, що нагадувала тінь повішеника. Світло гладило її безкровними, прохолодними, як іспанський мох, пальцями. «Повернися до мене, Луїзо!» У цей момент Луїзі найменше в світі хотілося обернутися і побачити джерело цього зеленого світла. «Обернися, Луїзо! Подивися на мене, Луїзо!» Увійди в світло, Луїзо!» Увійди в світло!» «Подивися на мене і увійди в світло!» Неможливо було не послухатися цього голосу. Лоїза повільно, немов заводна лялька, в якій заіржавів весь механізм, повернулася. Здавалося, її очі наповнив вогонь святого Ельма. Вогонь святого Ельма. Світіння загострених предметів, шпилів, штрогл тощо, викликане тривалим електричним розрядом в атмосфері. Я вище названий за іменем покровителя моряків. Луїза увійшла в світло. Привіт, друзі! У мене сьогодні 1 січня 2023 року. І ми з вами вже на 312 днів ближче до перемоги. Дякую ЗСУ. Вітаю вас із днем народження Степана Андрійовича, який хоч і не з нами, однак і досі лякає окупантів самим своїм прізвищем. Почуємося з вами вже незабаром. Все буде Україна, сонечко.